L'alioso Liitat VA 92.6 és Faguema. Des del districte de Santa Andreu de Paomat. Ràdio Trinitat de Bellella. Francesc és l'ema. La primera emissora local d Oci nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. L'alios Liitat V 92.6 és Anema. El regidor d'Educació i Universitats, Lledar Ardenuí, ha volgut destacar durant tota la roda de premsa la presentació de l'inici de curs a de les escoles bressols municipals que ha tingut lloc a l'EBM-COVI, que després de la feina de l'Institut Municipal d'Educació durant el tot el passat curs per oferir a les famílies en llista d'espera les places vacants i baixes produïdes durant l'any a diferents escoles. Acabat el curs, hem pogut oferir una plaça al 85,73% del total de les famílies, que van presentar sol·licitud durant el corresponent procés de preinscripció. En aquest sentit, Ardanui ha recordat que una de les prioritats per al Govern municipal durant aquest mandat és també millorar el procés de cobertura de vacances i baixes que es produeixen durant el curs per oferir-les a famílies en llista d'espera i per això hem pogut oferir unes 1.800 places. Durant la roda de premsa d'inici del curs a les escoles bressols municipals el regidor ha presentat també els resultats d'una enquesta de satisfacció de les famílies usuàries de les 95 escoles bressols municipals de Barcelona, desenvolupant, durant el mes de maig de 2014, a càrrec d'una empresa externa homologada. Ardanui ha presentat la satisfacció del govern municipal per la nota global de 8,6 que han posat les famílies usuàries a les escoles bressols municipals i ha afegit que a les escoles se'ls hi va preguntar sobre uns 50 aspectes de tot tipus i ens han valorat amb una de les notes més altes un 9,1 el fet de disposar de cuina pròpia i la neteja de les escoles bressols municipals. No obstant això, el regidor Arda ha indicat que aquesta enquesta és una eina molt útil per a tothom per saber on estem situats, però, sense cap dubte, seguirem incorporant processos de millora en l'atenció als infants i a les famílies usuàries. Durant la roda de premsa del regidor d'Educació, ha explicat que durant aquest mandat s'han obert 23 proves escoles bressol, noves escoles bressol, més de 5 de substitució, i que s'han creat un total de 3.005 noves places, i que, a principi de curs, la demanda atesa en aquests últims anys s'ha estabilitzat al voltant del 60%. Molt bé, doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble, aquí us parla la companya Raquel Garcia, Ana Ornero i Jordi Garcia.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 Molt bé, doncs comencem parlant d'ahir, que es va fer un nou Consell de Barri de la Trinitat Vella. Ahir, al Centre Cívic de la Trinitat Vella es va realitzar un nou Consell de Barri que va comptar amb l'ordre del dia següent, projectes de civisme a la Trinitat Vella i externalització del Centre Cívic. Avui el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, Josep Maria López, ens parlarà d'aquests i d'altres temes relacionats amb aquest barri. Parlem ara del Bon Pastor. Finalitzen les obres de reurbanització del nucli antic del barri del Bon Pastor. L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les actuacions per a la reurbanització re del nucli antic del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. Amb aquestes obres, el govern municipal ha actuat sobre els carrers d'Orrius, Llinars del Vallès, Estadella i Flix, amb una superfície total de 10.450 metres quadrats. Aquestes obres es van iniciar el passat mes d'agost i han comptat amb un pressupost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 públic i s'han soterrat els serveis. Aquestes obres s'han fet en cinc fases per tal de minimitzar les molèsties als veïns. Així, aquestes obres han inclòs els següents trams del carrer Llinars del Vallès, entre el carrer de Santander i el carrer de Sant Adrià, el carrer d'Estadella des del carrer de Santander fins al passeig d'Enric Sanxís, el carrer d'Orrius i finalment el carrer Flix, entre Mar Eterna i carrer de les Cresques. Construcció de 167 habitatges de la tercera fase de la remodelació del Bon Pastor i concurs per als projectes de la quarta fase. Aquestes actuacions es subven a, a la construcció de la tercera fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, on l'Ajuntament de Barcelona, a través del patronat municipal de l'habitatge, està construint 167 habitatges que permeten reallotjar la totalitat dels afectats urbanístics aquesta tercera fase de remodelació del barri. A més, l'Ajuntament de Barcelona també ha tret a concurs els treballs per la redacció dels projectes dels edificis d'habitatges que formaran part de la quarta fase de la remodelació de les cases barates d'aquest barri, del Bon Pastor. Aquesta serà l'última fase per, per completar la remodelació total de les cases barates del Bon Pastor i comportarà la construcció d'uns 200 habitatges nous aproximadament. En la mateixa línia, està en fase de redacció el projecte d'urbanització de la tercera fase del barri, que seguirà els mateixos paràmetres que les fases anteriors amb l'objectiu de millorar l'espai públic, potencial l'espai viari com a zona de relació veïnal i prioritzar l'ús dels vianants per sobre dels vehicles. Entre les diferents actuacions destaquen l'establiment de les noves zones de vianants, l'eliminació de serveis aèrits per substituir-los per xarxes canalitzades, soterrades, és a dir, el telèfon, l'electricitat, l'eliminació de barreres arquitectòniques, la implantació de sistemes més eficients de rec i de sistemes d'il·luminació més eficients, la instal·lació de recollida pneumàtica de residus, la instal·lació integral de jocs infantils. L'àmbit d'actuació d'aquesta fase és de 160.000 és de 16.563 16 metres quadrats. Finalment, estan en fase final les obres d'ampliació, rehabilitació i millora de l'accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor. Aquest equipament de proximitat està situat a la plaça Robert Gerard 3 i està previst que totes les actuacions previstes se'n gesteixin durant el segon trimestre de 2014 i contén amb un pressupost de 771.912 euros. Més informacions a comentar-vos en el dia d'avui, doncs hem de dir que continua la reurbanització dels carrers de Segarra i Matagalls. Han començat les obres de reurbanització de l'eix que formen els carrers de la Segarra i Matagalls, inclòent-hi la plaça de Maria Brossa. L'any vinent aquests carrers seran devianants i no s'hi podrà aparcar. Fins ara hi havia un carril de circulació i un altre per estacionament, amb voreres molt estretes. En reurbanitzar totalment els carrers i la plaça, se'n doncs renovarà tot el paviment, és a dir, 2.570 metres quadrats i se soterraran les línies aè... elèctriques aèries. També s'hi posaran llumenat nou penjant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 Sant Andreu n’és una excepció. L'Ajuntament ha iniciat les obres de reurbanització al tram del carrer de la Cegarra, entre Agustí i Milà, i Sant Hipòlit, que passarà a tenir plataforma única amb un carrer de circulació i en perdrà un altre d'aparcament. Un fet que no agrada a alguns veïns. I treure en aquests moments aparcaments, llocs d'aparcament, és bastant absurd. El que passa és que treuran molts llocs d'aparcament i com va passar aquí al carrer Agustí Milà, doncs la gent no té accés als pàrquings. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquestes actuacions permetran pacificar el trànsit de carrers com el de la Segarra i donar prioritat als vianants. Aquest carrer, per als vialans, és, és bastant incòmode perquè, si us fixeu, les dues voreres són molt estrites, sobretot si portes algun carro per anar a comprar o, com nosaltres, tenir el cotxe de l'an petit. També, en altres coses, se'n renovaran les voreres, se soterraran les línies aèries o es posaran llumenat a les façanes. Les actuacions s'executaran en quatre fases i a partir del setembre, és a dir, aquest mateix mes, serà al torn del carrer dels Matagalls i la plaça Maria Brosa. Està previst que les obres finalitzin al març del 2015. Últim punt abans de fer una petita pausa, el que us parlem ara en àmbit cultural, és que el Centre Cultural Can Fabra va inaugurar ahir precisament l'exposició Concurs Fotogràfic El Teu Estiu. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà fins al 30 de setembre l'exposició Concurs Fotogràfic El Teu Estiu. Doncs l'horari de visites d'aquesta exposició és de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 de la nit. Es tracta d'una selecció de les fotografies que van ser presentades al concurs fotogràfic al teu estiu. Un jurat format per fotògrafs i gent de la cultura ha seleccionat les 20 millors fotografies rebudes, les quals ara s'exposen al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra. Durant l'exposició, el visitant podrà votar per les tres millors fotografies seleccionades. Els fotògrafs premiats rebran com a premi un lot de llibres cadascun. Doncs Aquesta exposició la podeu gaudir al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre 2432 i és organitzada pel Centre Cultural Can Fabra. Doncs ara sí, ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè ja tenim amb nosaltres a Josep Maria López, que com hem dit és president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Trinitat Vella, i evidentment doncs, ahir, com es va realitzar un Consell de Barri important, en què es van tractar dos temes interessants però també d'altres temes a, a comentar doncs ara, d'aquí una estona tindrem al Josep Maria López perquè ens pugui explicar una mica què és el que va passar ahir fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem, fins ara sols, gust, sense saber què dir quan miro, somrius, els teus ulls mai de gusta mi al teu costat sense.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 Molt bé, doncs, tal com us dèiem, doncs, eh, ahir es va realitzar un Consell de Barri de la Trinitat Vella i és per aquest motiu que hem convidat aquí els nostres estudis a en Josep Maria López, que és el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Com han anat les vacances? Bueno, una altra vegada incorporat el treball al barri. <laughs> Bon, això ja és positiu, no?, treballar pel, pel teu barri per treballar per la gent doncs, que tens més relació, no? Correcte, correcte. Doncs el que sí que podem dir és que ahir es van realitzar al Consell de Barri dos punts importants a destacar. Uh -huh. En primer lloc, seria el projecte de civisme a la Trinitat Vella, no? Això com va anar? Sí, correcte. A veure, aquests dos temes, quan es prepara un Consell de Barri, Pues, es negocia entre els partits polítics del distinte eh, i l'associació de veïns i el comitè que hi ha mm. i com a aportacions naltres el barri va, va provocar que es aquests dos temes perquè consideràvem que eren un dels temes més calents perquè, bueno, a veure, eh, alguna cosa s'havia de fer i, i d'explicar el barri Bé, sobre el civisme pues, de tothom és conegut mm, parlar de civisme eh, millor dit, el que intentàvem era potenciar al civisme per eh, que no hi haguésit tant incivisme, Clar. Evidentment, o sigui, aquí, amb aquest barri, sobretot a l'estiu, com tothom veu i sabem, per lloc que la gent conviu més al carrer, hi ha puntes molt crítiques, molt crítiques i es preocupa, la vida es preocupa. O sigui, avui en dia a parlar de punts d'incivisme, podem nombrar set o vuit, i de cada vegada s'incrementen més, o sigui, aquí algú baixa la guàrdia de de que passa i evidentment la calor provoca que la gent surti més al carrer. Eh, la gent s'atreveix a fer moltes més coses que desgraciaadament no havien de fer i noaltres això pues, pot trencar un, bastant la relació un, de ve veïn, de vens. Sí. O sigui, clar. Eh, és problemàtic sí però bueno, alguna ha d de detectar l'ajuntament pues, eh, se li exigeix i se li explica se li diu de que està molt bé la campanya de comunitats que ha fet la campanya tríptica del de, de, de, de logo ser cívic, però bueno, falta alguna més, o sigui, tothom recorda que, bueno, potenciar la figura de, de, del cívic pel carrer, doncs pues, seria una bona idea, potenciar i negociar amb ells aquesta part. Evidentment, la gent que va assistir bueno, va deixar clar i, i, i, i va expressar, doncs, pues, que a la nit, a segons quins llocs, o a la tarda, pues, la veritat és un patiment per segons quins veïns. I, i bueno, pues, sí, les forces de seguretat pues, prenen nota, que la gent es queixi, que donem partes... En fi, estem sempre en una lluita que sabem que és difícil de solucionar, perquè a Barcelona pues, hi ha puntes que, evidentment, no tenim el cas de, de la Barceloneta, i, i moltes altres llocs, però bueno, en altres ens ha de preocupar la nostra barri. El mensatge va estar molt clar, l'Ajuntament, crec, i les forces de seguretat de Guàrdia Urbana i Mossos sabem que van prendre nota, esperem resultats perquè evidentment això pot ser, pot ser bastant preocupant. Sí, perquè hem de, hem de dir que eh, abans de l'estiu es va portar a terme la segona campanya de civisme. Mm -hmm. Aquesta com, com ha funcionat? Bueno, a veure, és el que te, torno a dir-te Jordi. Mm. Tots, totes aquestes coses és són l'inici d'alguna i El que falta ara, creiem altres, creiem mm. altres és que s'hauria de potenciar més la figura exterior externa del carrer, mm. diguem-li voluntari cívic per dir alguna cosa, eh? sí. que per almenys la gent vegi que algú li explica Pues que no quedi per la nit, que no. no faci segons quines necessitats orgàniques a qualsevol lloc. Que... En fi, coses que tothom sabem, que les basures estiguin als contenedors, que per si estan, en fi, són no. coses que, que la gent... Ens costa, avui en dia, as assimilar, que tornin a passar, però, bueno, passen, i si passes per un lloc, nosaltres dèiem sempre el mateix, si passes per un lloc i està brut, pues tothom es creu que és habitual que allò eh, estigui permès i encara embrutem més. Al barri tenim campanyes de neteja, però bueno, només has de passar per a segon que en els 20 minuts ja està brut. Uh -huh. Doncs parlem de l'altre tema sí. que teníem pendent, que és l'externalització del centre cívic, bueno, pues Això. Com, com ho tenim? Bueno, pues la qüestió és la següent, faré un resum ràpid si voleu. Al sí. mes de març aproximadament l'associació de veïns m va començar a intentar que el centre cívic es potenciés una mica més de lo que fins ara eh, feia i notava. Eh, vam exigir una mica de, de, de, de suport allà. Bueno, L'Ajuntament va prendre nota de, del tema, va dir que ho estudiaria, que miraríem, que sí, que tenien un projecte que és Barcelona Centre Cívic. Mm -hmm. Bé, bueno, i de sobte, a la següent convocatòria ens diuen que, vale, que sí, que ho potenciaran, però que seria qüestió de que això passés a un concurs públic, mm -hmm. entre cometes, sí. diguem-li externalització, nosaltres veiem com una externalització dels serveis. És elegant de que bueno, tot això he donat, és una, mm. és una batalla oral que tenim, no? de que això ho han de fer perquè no poden contactar funcionaris i, clar, portar aquí un funcionari milongues, milongues. No. O sigui, avui en dia un funcionari el poden portar a les embocs si és necessari sí. el que sigui, el que passa que a l'Ajuntament li interessa portar a terme aquesta externalització o sessió de serveis. Uh -huh. Bueno, aquí les grans dubtes que tenim sempre és la mateixa a canvi de... Bueno, evidentment no estem d'acord, uh -huh. això és un estàndard d'aquest barri un dels primers serveis que van, van aconseguir i eh, també reconeixem que s'ha anat despotenciant Humanament i de serveis mm, bueno, doncs que no ha funcionat bé. ho reconeixem d'aquí ve l'exigència que li van fer el, el distreta però el que no podem permetre és que ara això passi amb una entitat gestora que bueno, no sabem com pot gestionar-la. A l'Ajuntament sempre diu que això potència que seran més activitats, que faran no sé què, que faran no sé quan, que tindran unes, uns comitès de seguiment de l'Ajuntament, que se'ls hi se seguiran uns espais, tot el que vulguis, tot el que vulguem, però bueno, a veure, tenim l'exemple d'una entitat que, que l'Ajuntament també va cedir a un, un club privat, que és el Sant Andreu, i bueno, de figura de, de soci ja es va perdre i ara bueno, els socis són abonats. O sigui, a veure, mmm, aquestes coses ens preocupen molt, o sigui, bueno, la nostra lluita és primer no permetre-ho i segona, segona, que no considerem just que una entitat, eh, perdó, com un pari com aquest que hi ha tantes entitats de, de participació pues, eh, perdin un espai que ja haurien d'estar allà ubicades per donar-li un aire de potència a aquell, a aquell centre cívic o sigui, no considerem just o sigui, no estem d'acord, a l'Ajuntament ahir se li va tornar a reivindicar a dir, i bueno, pues, sembla ser de que permetran que dintre d'aquest espai o comitè pues, pugui estar 'associació de veïns o qualsevol entitat que ara desenvolupi alguna activitat. Uh -huh. sí. clar Estem parlant del flamenco, de la sevillana... Cor Correcte, de... totes les activitats que es facin allà de moment es respectaran uh -huh. i bueno, doncs podran estar dintre d'aquest comitè de, de, de sessió que, que es faci. També va, li van oferir a l'associació de veïns. Però uh -huh. bé, bueno, aquí algun benefici ha de tenir aquest passe. De, de, de gestionar l'Ajuntament a gestionar una entitat privada i la funció aquesta de que no poden contratar són milongues o sigui, és un interès que tenen ells específic en fer-ho un interès en privatitzar-ho ja. privatitzar correcte, Clar. nosaltres aleguem que a Sant Andreu hi ha un centre cívic que no, no està externalitzat, ells es diuen que és tot el districte, però no no sabem que el de Sant Andreu no s'ha fet ells aleguen que allà es fa un cosa molt específic de pintura determinada el bueno, que vulguem Uh -huh. que sempre acabem patint en aquest barri el pues, que, que, que veiem. No? Incivisme, escenarització, eh, en fi, bueno, no, sé, no sé què volen més els, els polítics d'aquest barri. Uh -huh. I ara que acabem de començar temporada, quins són els principals objectius o quins són els principals temes que té l'associació bueno, de veïns sobre la taula? Bueno, aquí hi ha tants temes calents, bueno, aquí també us va tocar un punt bastant important perquè la gent li preocupa, tothom ha aturat de vacances, s'ha aturat obres com veieu aquí al carrer de Turó, mm. van explicar que el carrer de Osona pues, també també quan acabi Turó es farà a Osona. Mm. Tenim un gran problema per acabar les fases de la carretera de Ribas perquè provoca provoca un, un veritable ensurt per la gent que, que acostumava a passar. També van explicar ahir que es donarà, es donarà pas des de la baixada del Caracas al barri per l'esquerra amb un stop. Mm. Eh, senyalitzaran més per gent que possiblement entri al barri equivocadament però bueno, aquí l'impuls que té que fer l'Ajuntament és, és igualar tota la carretera de derivas com el projecte estava previst que és la comunicació i sortida de, i entrada del barri com, com la Trinitat Nova uh -huh. eh, també van explicar la, la remodelació dels espais de la presó que es farà aviat allà es faran 7 o 8, 7, 7 o 8 equipaments fins que no s'han de s'enderroqui Bueno, l'habitual de, de totes aquestes coses. Eh, estàvem aquí parlant amb sí. el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat, veia Josep Maria López. Mm -hmm. eh, hi ha algun altre tema sí, que puguem destacar? Perquè eh, també hem de dir que el passatge de també està en obres. Sí, sí, sí, bueno, perdó, és que mm. el passatge de Tornet també està en obres. Mm. Eh, no sé si hem deixat algun Bueno, estava el passatge de Tornel, la presó, carretera de Ribas, i no sé, no sé, eren 7 o 8 cosetes. Ah, bueno, no, bueno, també hem demanat que aquí el, el vial d'interès de, del barri torni a, a, a posar-se les parades d'autobusos que s'han mogut una mica més lluny perquè la gent, la, la cercania de l'ascensor ja li, li deixi a la part de dalt. a L'ascensor ja està muntat, només falta comunicar. I... No hi ha moltes més coses. Evidentment aquí ara el que intentem, i tan preocupant, és el tema de l'incivisme aquest que hem comentat, eh? perquè veritablement hi ha zones encara molt problemàtiques al barri i no volem que s'enquistin com va passar i va donar peu a aquelles famoses campanyes de protesta. Uh -huh. D'acord, doncs Josep Maria López si vols afegir alguna cosa més no, doncs, doncs gràcies, Nosaltres però. també et volem donar les gràcies per necessitar avui en el nostre programa Gràcies igualment Que vagi, que vagi molt bé Molt bé, doncs Nosaltres farem ara mateix una pausa i tornem Adéu Qualsevol que hagi estimat em pot mirar i sabrà que t'estimo Qualsevol que hagi somiat mirar i sabrà que et somir Sabem que t'esim molt ah! Volem el que tingui cor vol dir que' sentir... que te'n vas a un llit aquest cop sí la Déu és per sempre no qui manta com ho fa no sóc capaç no puc pensar perdre sabem que t'estàs ben que t'estim. Bye. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens anem a parlar amb la Lídia Albaric, que pertany a l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs ahir es van fer l'entrega d'aquestes signatures, del vot per correu per decidir. Uh -huh. és, sí, signatures de vot per la, independ per la independència. Aquest eh? és, de és un dret de petició internacional uh -huh. Uh -huh. que hem estat durant un any i escaig recollint per tots els carrers de Catalunya... Uh -huh. a través de les parades i activitats. I ahir es van lliurar al, al, a l'oficina del dret de petició que té el Parlament de Catalunya. Muy I es va fer un acte senzill, cortet, però solemne, perquè és uh -huh. molt important, perquè és un pas més, no? Una eina més per demanar que volem votar uh -huh. i per demanar que volem arribar a un estat propi. Uh -huh. Perquè quina, quines... quantes quantes butlletes, quantes votacions es van portar a terme des d'aquí, des de Sant Andreu? Mira, la xifra de Sant Andreu no la sé encara, eh, perquè uh -huh. bueno, portem un ritme trepidant. trepidant. Ah, L'anunciarem, eh, la, la farem saber, perquè no la saben ni els mateixos que les hem estat recollint. Eh. Clar però al conjunt global són a, a gaire, gairebé 750.000 signatures. Uh -huh. Gairebé, eh? Vull dir, faltaven. Si arribem a saber que falten tan poques encara hauríem insistit per fer la xifra rodona. Però vaja, mm, uh -huh. ja està bé, perquè són 750.000 peticions, no són signatures, simplement com quan reculls una llista i ho envies, perquè no és, no és com per una ILP. Uh -huh. sinó que això s'adreça al Parlament en què 750.000 ciutadans de Catalunya demanen doncs, que, que, que se segueixi el, el, el, el full de ruta, uh -huh. diríem, eh? i que tal, tal, depèn com vagi tot plegat, eh, també les, les farem arribar al Tribunal Internacional de l'AIA, Uh -huh. perquè és un tribunal que té peticions de ciutadans d'Europa, no d'estats, sinó de ciutadans. Uh -huh. eh? I, I amb una sola petició eh, ja s'ho estudien, però si en reben 750.000 s'ho estudiaran molt, Clar. molt. Perquè en aquests moments la situació com es troba? Bueno, jo, jo sé el mateix que, que sap qualsevol que, uh -huh. que mira, escolta la ràdio, mira la premsa. Eh? Uh -huh. uh, uh, si no m'equivoco, el dia 19... Uh, s'ha d'aprovar la llei de consultes catalana el uh -huh. uh, moment que estigui aprovada el president convocarà la consulta perquè ara està anunciada o no convocada uh -huh. i a partir d'aquí bueno, sabem que el Tribunal Constitucional uh -huh. fins i tot té la resposta i la sentència uh -huh. vull dir, és una decisió política no té res a veure amb la llei vull dir que la llei uh, la, la llei de consultes compleix la llei, compleix l'Estatut i compleix la Constitució perquè ja s'han encarregat de que sigui així Ara, la decisió és política completament i l'estat espanyol fa dos anys, fa tres anys, que diu que no, que no, que no, que no, que no, a tot, a tot, a tot. Va començar pel no al finançament, per no a moltes lleis per millorar la situació del país, que no, que no, i que no, i que no. no. Per Perquè tant... aquest dijous hi ha les votacions a Escòcia, això pot incidir d'alguna manera o no? Bé, no... Mmm pot ser que en general la gent se n'alegri o no, depèn del resultat, però la veritat és que la situació d'Escòcia i de Catalunya no tenen res a veure. Mm -hmm. eh, eh, per començar aquesta, aquest procés d'Escòcia ha començat a partir d'un partit polític, mm -hmm. eh, a partir d'un grup polític i ha anat, de la, de, per entendre'ns, de la baix. Mm -hmm. eh, aquí és al revés, aquí és un poble sencer que s'està movent i que a vegades més, Uh -huh. I, i, i els tractes que tenen amb, amb el Regne Unit, bueno, incomparables, uh -huh. incomparables e, entre el que volen i, i l'entesa que hi ha hagut permanent. Des del primer dia anem a pactar, a veure com ho farem, si es caçaven, si guanyen, com ho faran i si perden també. Uh -huh. Vull dir, és una democràcia en estat pur. El que, sigui, que aquí, no. el que sí que us hem de felicitar és per haver tret tanta gent al carrer el dia de la diada. no? Bueno, és una autofelicitació <laughs> mútua Mm. Evidentment, eh? el, el, els voluntaris han treballat moltíssim, però la, mm. gent, la gent ha, ha, ha respost, eh? perquè ah, jo que hi era, la gent li demanava, sisplau, aparteu-vos què passa aquesta persona, no... I, i era fantàstic, fantàstic, mm. vull dir, va ser... Va ser emocionantíssim, cansadíssim, eh? ja estem tot, que no podem. Anda. Però fantàstic, fantàstic. I ja està, eh? perquè ahir ja ja vam tenir una reunió per començar amb la campanya, ara és l'hora. Uh -huh. Perquè eh, bueno, això no s'ha acabat ni per casualitat. És a dir, que es pensen portant endavant més activitats. No? I tant, i tant, i tant. Ara el que hem de fer és convèncer eh, com a mínim un mig milió d'indecisos. de persones que encara dubten eh, de si votaran sí, sí o, o votaran no. No els que no volen de cap manera, eh? perquè aquesta gent doncs, no, cal, no cal picar fer-ho fred, però hi ha molta gent que encara té dubtes i els hem d'explicar tots els avantatges, els hem d'explicar què és exercir la democràcia i què és, és, és, és, és, bueno, és, és imprescindible. Imprescindible sortir d'aquest forat, i només ja aquesta sortida. La, la, no, ja no ens poden sotmetre, i no és possible, perquè llavors sí que hauríem de creure que som en una dictadura terrible. Doncs des d'aquí continuarem atents a veure què és el que es realitza. I a què és el que passa també aquí als nostres barris, no? Sí, sí, nosaltres continuarem, eh? Ara aviat tindrem ja uh, la, la informació en paper i, i com ho farem i tornarem a fer parades uh -huh. a, a la Trinitat, a Sant Andreu, a la Sagrera, ja on sigui, a, a tot Catalunya, i farem actes, eh? Volem fer molts actes al carrer perquè la gent pugui explicar-se i què li passa, que, que, que, que sent, que, que sap, que no sap, que pregunti, nosaltres respondrem i intercanviarem, perquè d'això es tracta de fer un país, perquè tots els que vivim estirem millor mm -hmm. com a catalans bé. i ja està. Doncs Lídia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, i sí. en tot cas, en els propers dies, quan hi hagi algun acte, doncs, si ens ho feu saber, ho podríem sí, sí, sí, comentar sí, sí, des d'aquí, des de la ràdio. I tant, i tant. De moment, uh, serem a l'Assemblea Nacional serà... a uh als estants de la Fira d'Entitats de la Mercè, allà a Plaça Catalunya. I serem el dia 20, 21 i 24. Tot el dia amb intervencions, eh? Ah, bé, ja, ja veureu el programa, vindrà la Carme Forcadell, vindrà Lluís Llach, vindrà el, el, el Reyes, el de Sumater, vindrà el Vicent Partal... volem fer xerrades perquè tothom escolti el projecte. Doncs és un bon moment per donar-ho a conèixer. I tant, i tant. Molt bé, doncs Lídia, Vind moltíssimes doncs. gràcies. Que vagi molt bé. Igualment, adéuシアos. Bon adéu. Doncs, acabem de parlar amb l'Assemblea Nacional Catalana, que sembla que continuaran realitzant d'altres actes a part del que multitudinari que van realitzar per la diada. Fem una pausa, escoltem una mica de música i veure si sí, podem tornar amb més informació aquí en aquest programa, en tot un poble. Tens ara.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a L'Oscar Rodríguez, que és el director del Sant Andreu Teatre. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Molt bon dia, Trinitat. Com estem? <ríe> Molt bé. Bona, bon any, que tingui un bon, bon any. any. <ríe> <ríe> doncs el que ens agradaria saber és aquest, fil, aquest punt de la temporada, doncs, que és el que teniu preparat aquí al Sant Andreu Teatre. Mm. Uh, vols dir que, que et faci un resum del que farem aquesta temporada que ve? Sí. Doncs mira, uh, nosaltres continuem la nostra línia habitual, que és la, la programació familiar, que mantenim les tres primeres setmanes de cada... aproximadament, eh, les tres primeres setmanes de cada mes, i després l'última setmana de cada mes, doncs fem la programació de dansa, mm. en la qual vendres i dissabte està adreçada als adults, i després, doncs, Uh, diumenge fem dues actuacions uh, familiars, de dansa familiar. Uh -huh. Això per una banda, llavors, doncs, uh, aquest uh, setembre no, comencem un cicle nou que està uh, uh, patrocinat i promocionat pels Amics de les Arts, que en les quals un dia al mes farem un concert. Uh -huh. Comencem aquest, di, demà passat, aquest dijous amb els Amics de les Arts uh -huh. i després tenim el Joan Deusà, les Oques Grasses i la, la Sara Pee després de gener, març i abril, està per acabar de tancar. Farem també aquest mes de setembre, així com més excepcional i original, eh, un festival de jazz eh, amb, eh, que, que, que organitza directament eh, la Sant Andreu Jazz Band, el, el Joan Chamorro, tot això, i farem aquest festival de jazz que al SAT també l'acollirem. I després eh, també aquesta setmana tenim un musical que va estar nominat pels Premis Mags, una producció valenciana que es diu Despertaràs Ahir, i que la tenim aquests tres dies especials de, de festa major a Barcelona i de festa a Sant Andreu Teatral. Uh -huh. O sigui que tot això és el que ens espera, els resultats de la temporada passada són encoratjadors, és a dir, la situació això sí, ja la sabem quina és, que no és fàcil per a ningú, però en qualsevol cas aquí estem resistint i plens encara de força i d'il·lusió. Uh -huh. Sí, perquè, eh, o sigui, descentralitzar el que és la cultura i portar-la als barris, això només ho podeu aconseguir des entitats tan fortes com és el SAC, no? Bueno, evidentment, això, bueno, la fortalesa també es va guanyant a mesura de treballar i a mesura d'anar fent, penso les coses, doncs, bé, en una, sentit, en una línia i d'una manera coherent. Ah. I, evidentment, doncs, aquesta línia que hem començat fa 10 anys, per exemple, dins del Teatre Familiar a Barcelona es situen en una molt bona posició. Ah. Eh, però just també és veritat que evidentment és més fàcil doncs, tenir més públic a la Rambla o a l'Eixample que no pas a Sant Andreu aquesta és una evidència mm -hmm. però tot i així estem molt bé tenint en, en, en compte tot això estem tenint unes mitges altes d'ocupació, ahir que van sortir els resultats de DET, que hi ha així, uh -huh. és a dir que la, la força es aconsegueix allò treballant i i perseverant i en aquest sentit doncs, fa temps que ho anem fent, que ens anem modificant lògicament coses per sempre, anem millorant uh -huh. anem introduint varietats com això que us dic, per exemple, d'aquest doncs, departat musical que farem un cop al mes uh -huh. i anem buscant allò, anem buscant com oferir les millors arts escèniques a, a tot el districte. Uh -huh. A més, també suposo que esteu preparant el que és el Dansat, no? Bé, el d'ensat, veus, justament és una que de moment... El d'ensat es farà el... aquest any, que es acelerarà l'abril, a veure què, què, què acabem fent. Justament aquest any passat i naem que això és el Ministeri de Madrid, no ens van donar suport a fer aquest festival. Aleshores, de moment estem esperant a veure si de cara l'any que ve, si podrien involucrar una altra vegada o no, perquè si no, diguéssim que veurem... encara no tenim decidit i veurem què pot acabar passant. El que sí que hem de destacar és que aquest dijous la gent ja pot anar preparant-se per poder gaudir dels amics de les arts, oi? Sí, el que passa és que ja si poden preparar-se els que tinguin entrada, perquè està absolutament exhaurit. Vam fer la roda de premsa el 30 de juliol, em sembla que era, i a les dues era la roda de premsa i a les set ja no quedaven entrades. Mm -hmm. És a dir, que ha, per, aquest ràpid, això. per aquest concert eh, o sigui, ho diran els que en tinguin. Ja. Després pel Joan Deus Àncara queden algunes, i després pels altres, les altres eh, grups eh, sí que n'hi ha. I que... Ja. A més, són molt barates, vull dir que són preus els equips, són 15 euros i mig cada entrada, o, vull dir uh -huh. que, a veure, és, o 12 i mig encara, depèn de quins, uh -huh. amb la qual cosa que són preus molt assequibles. Que són unes activitats que també servirà, serviran per poder gaudir de la festa major de Sant Andreu, oi? Sí, sí, sí, clar sí, sí, en aquestes dates i a més en, en Festa Major doncs també estem mirant de fer alguna col·laboració de totes maneres més concreta com més la banda municipal, per exemple, que sempre colliva aquí i alguna cosa de danses urbanes al carrer, etc. Uh -huh. L'any passat el que es va fer per la Festa Major de Sant Andreu van ser els monòlegs, oi? No? L'any passat uh, vam fer monòlegs, efectivament. Uh -huh. Aquest any per això els monòlegs no els farem i volem dedicar-ho més a si podem tenir presència al carrer. Perquè ja se sap que les festes majors, bàsicament, la gent les viu al carrer i no, encara que aquí el novembre ja faci una mica de fresqueta, doncs eh, no acostumaré a tancar-se i, i, i nosaltres doncs, també volem tenir-hi presència. Molt bé. Doncs, Òscar Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i estarem pendents de les diferents activitats que realitzeu per anar divulgant a través d'aquests micròfons. Moltes gràcies a vosaltres per estar sempre aquí al nostre costat. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu molt bé, doncs nosaltres clar, continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és anar-nos-en ja directament a conèixer què és el que ens depara l'agenda. Indicatiu i tornem. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Bé, doncs ja tornem a ser aquí novament per parlar-vos de quines són les principals activitats que hi ha per aquests propers dies. L'Anna Ornero ens comenta el que la Fundació Àmbit crea la Universitat del Viure. El projecte de la Universitat de la Vida parteix de la premissa que mai acaba el nostre procés d'educació i el convenciment que hem de continuar a desenvolupar-nos i evolucionant com a éssers humans al llarg de tota la nostra trajectòria vital. Doncs hem de dir que el programa del 2014-2015 de la Universitat del Viure es posarà en marxa l'octubre i durarà fins al juny. La sol·licitud de plaça és enviant un correu a fundació, fundació o bé al telèfon 647-742-140. L'horari és de 3 mitja a 8:30. de la tarda. Més coses a comentar-vos. L'Ajuntament posa en marxa un pla per erradicar la violència a Sant Andreu.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 Doncs ja us hem parlat mai, però nosaltres doncs, no deixarem de comentar-vos o deixarem d'explicar-vos de, que ha nascut el Jazing Festival, el primer festival de jazz de Sant Andreu. L'Associació Sant Andreu Jazz Jazzvan i el districte de Sant Andreu organitzen el Ja Jazzing Festival, un esdeveniment musical que es farà a Sant Andreu del 25 al 28 de setembre. i que pretén divulgar i promoure el jazz entre tots els públics. Comptarà amb una programació equilibrada, amb grups locals de qualitat i amb músics internacionals de contrastada trajectòria. El Llasin Festival és una iniciativa que neix des de la passió cregent pel jazz que ja a Sant Andreu, així com des de l'experiència de la Sant Andreu Jazz Band. La banda de joves músics d'entre 8 i 20 anys, dirigida per Joan Chamorro, amb qui hem tenir l'oportunitat de parlar i en aquests micròfons i que porta ja 8 anys de brillant trajectòria. Llasin ja, Festival té un esperit obert, planer i molt professional i s'ha marcat uns objectius molt clars. Promocionar el jazz a nivell general com la música viva que és i provocar un descobriment. Incidir en el públic més jove de Barcelona i trencar el tòpic de que el jazz és per a minories. Vehiculitzar el jazz com a eina multifacètica, multifacètica amb un alt caràcter educatiu. Vincular el jazz amb altres expressions artístiques com a la poesia, cinema fotografia o narració oral i bé promocionar grups de jazz locals de qualitat. Molt bé, doncs això és el que serà aquest Jazzing Festival, el festival que es farà del 25 al 28 de setembre que serà presentat oficialment doncs, al Centre Cívic de, de Sant Andreu. Doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Anna Ornero, a la Raquel Garcia i nosaltres en retrobem demà la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Passeja't cada tarda per tot un poble.